Радіо. Завдяки винайденню радіо ми можемо передавати інформацію по повітрю навіть через космічний простір і приймати її без дротів. Радіохвилі – вид енергії, який поширюється у просторі як світло. Радіохвилі оточують нас постійно, але ми не можемо їх виявити, поки не увімкнемо радіо, хоча правильніше сказати «радіоприймач». І не налаштуємося на одну із них Різні частоти Усім хвилям притаманні коливання Швидкість цих коливань і є радіочастота Радіохвилі коливаються з надзвичайно високою частотою Від кількох тисяч до кількох мільярдів разів за секунду Щоб передачі різних радіостанцій не заглушали одна одну Вони транслюються на різних частотах Більшість станцій повідомляє, на яких частотах вони працюють. Налаштовуючи радіоприймач, ми регулюємо його таким чином, щоб він приймав тільки потрібну частоту. АМ і ЧМ Існує два способи передавання інформації за допомогою радіохвиль. АМ – амплітудна модуляція та ЧМ – частотна модуляція. Передача АМ посилює звук радіохвилі, змінюючи її амплітуду, розмах її коливань. У передачі ЧМ звук змінює частоту радіохвилі. Радіоприймач вловлює ці зміни і перетворює їх знову на звук. Широке застосування Поліція регулярно використовує радіо, щоб у разі необхідності швидко прибути на місце події. Кораблі і літаки Підтримують по радіо зв'язок із диспетчерськими службами. Артисти на сцені часто користуються мікрофонами, підключеними до підсилювачів. Радіо використовується навіть в іграшках для дистанційного керування моделями автомобілів, кораблів і літаків. ІЛюстрації Радіомовлення Коли диктор веде передачу, мікрофон вловлює його голос і перетворює звукові коливання на електричний струм. Цей струм, який коливається точнісінько як звук, надходить до передавача. У передавачі змінний струм накладається на струм високої частоти. Змішані сигнали перетворюються на радіохвилі, випромінювані антеною у всіх напрямах. Перше. Мікрофон перетворює звукові коливання голосу диктора на змінний електричний струм. Друге. Цей струм накладається на інший, який має дуже високу частоту коливань. Третє. Комбінований сигнал перетворюється на радіохвилі і передається в ефір. Настроєний приймач вловлює радіохвилі. Четверте. Радіохвилі посилюються. П'яте. П'яте. Прийняті приймачем радіосигнали перетворюються на змінний струм, переданий мікрофоном диктора. Шосте. Динамік знову перетворює електричний струм на звукові коливання. Гул'єрмо Марконі. У 1895 році італійський винахідник. 1874-1937 першим передав телеграфне повідомлення без дротів.